Шляху через ліс у потрібному напрямку не було, тож довелося їхати через Видобичі. Доки ми дісталися місця, вже майже стемніло. Автострадою одна за одною пролітали машини переважно у напрямку міста.